Egy országgyűlési felszólalás Dénes Dénes, a fontos javaslatairól és közérdekű interpellációiról ismert képviselő az országgyűlés mai ülésén ismét nagy horderejű felszólalásra készült. Ehhez gyűjtött adatokat a tegnapi napon, ez járt a fejében ma is, mindjárt a reggeli ébredés után, miközben ágyában teljes kávéját itta. Ám de talán éppen azért, mert így tele volt a feje, Csenger megye kiküldöttje valahogy, fölcserélte az események egymás utánnyát. A helyet, hogy először megfürdött volna, az asszály leküzdését szézó törvényjavaslatát nem a parlamentben, hanem még oda-haza a fürdőszobában, mondta el a feleségének és két gimnazista fiának. Családtagjai helyeselték a javaslatot. A parlamentben viszont, mint az ülés harmadik felszólalója, fölment ugyan a szónoki emelvényre, de ahelyett, hogy elmondta volna örökös asszály sújtotta megyejének szebb jövőjét ígérő interpellációját, csak meleg fürdőt vett. Beleült a kádba, fülét, nyakát, hónalját, alsótestét testét beszappanozta, és aztán, miután lezuhanyozott és megtörülközött, visszaült Csenger megye képviselőjének immár hagyományos helyére. Javaslatát az országgyűlés rövid vita után, melyben az illetékes miniszter is felszólalt, egyhangúan jóváhagyta, hagyta, és így az törvényerőre emelkedett. MTI